Bé, però com sempre estem amb tots, nostres, amb tots vostès aquí nosaltres per poder-los oferir alguna cosa d'aquestes així o curioses o que vostès saben o que ja no se'n recorden o que són curioses fins i tot de tornar-les a sentir No hi ha cap problema Per tant, avui volia comentar algunes coses curioses A veure, cada país, ni millor ni pitjor cada país té les seves costums cada país fa les seves coses a la seva manera. Que a vegades a nosaltres ens sembla que verdaderament no és el que ens agradaria fer nosaltres, però que amb ells, pel seu sistema, surt bé. Dic això perquè, anem a veure, nosaltres ens agraden els animals, no? Ens agraden els animalets, ens agraden els gossos, ens agraden els gats, ens agraden molts animalets, els periquitos, els canaris, en fi, cada un ho seu. Però hi ha un país que és molt curiós. És molt curiós perquè en molts, molts dels seus carrers o dels seus jardins o dels seus parcs, no parcs, eh, diguéssim, un parc per passejar-s'hi, un parc bonic, amb flors, amb arbres, quan no n'hi ha arbres és igual, està nevat, però puestos i llocs bonics. Doncs ells tenen en molts llocs, i ara parlaré de quin país és, estàtues, unes estàtues, unes figuretes, que a vegades són més grans, a vegades són més petites, però que representen un tipus d'animal que ha sigut o ha tingut que veure alguna cosa curiosa a la vida de les persones que viuen allà. Estic parlant de Rússia. Sembla mentida, no? Doncs, Rússia, Rússia, no ens hem d'enganyar. Rússia és molt gran, vale ja sí que és molt gran. Però... Rússia, si per exemple vas amb una banda de Rússia, trobes en parcs, tal com he dit jo, tal com he dit, o parcs per criatures, o parcs per passejar-s'hi, o parcs per assegar-s'hi a l'estiu quan fa bon temps, o fins i tot per estiar shi trobes figures precioses, precioses, quan jo dic precioses és que m'han quedat a la memòria, o els he que fotografiar, perquè són precioses. Per exemple, ells tenen, diguéssim, hi ha un, un personatge, que ja ho sabeu, n'hem parlat i tot aquí a la ràdio, de la goseta Laica, no? La goseta Laica està representada exactament igual com era ella, que era més aviat primeta i tot això, en un lloc que thom que va perllà sap que és ella, la reconeix en seguida encara que llegeixis laica amb les seves lletres, és igual laica. Bueno, però ja no parlo de la laica, perquè la laica la coneixem moltíssimes persones. Eh? I per això deia: "Deixem ho perquè n'hi han d'altres. Eh? Però per exemple, o sigui, hi han altres, altres, altres animalets. Per exemple, hi ha un... les estacions de, de Moscou, per exemple. Les estacions de Moscou són molt famoses perquè jo diria que la majoria d'elles són museus. Primer de tot, perquè estan netes. Segon, perquè hi ha cada escultura que són una meravella. Cada escultura meravellosa. Però com jo he dit al principi que anava a fer un programa sobre animals, vull dir-los que a Rússia, a Moscú, Dic Moscouar en aquest moment, podria dir qualsevol altre lloc, però dic Moscou. Vull dir, els gossos poden entrar al metro, poden sentar-se al metro, poden estar tranquils, ningú els toca, el, el combat al revés, la gent els acarícia i ningú els molesta, ni ells tampoc són bruts, estan acostumats ja a estar aquí, que si trenca fer unes necessitats surten al carrer, lo que sí, que fa fred es quedem una mica baix, sempre els admeten, ¿vale? Aleshores resulta que n'hi havia un de gos hi havia un gos que sempre estava en un de les estacions del metre, que encara que el nom no els hi quedarà perquè verdaderament un vull dir, costre de dir-ho, que és Mendelechka, és igual, Mendelechka. Hi ha una figura bastant gran, la mida exacta d'un gos, un gos que està assentat i assegut a terra, aixecant el cap, mirant-hi, a tothom que passa, hi passen moltes persones, moltes persones l'acaricien, molts nens, perquè estan acostumats que les persones acaricien els animals, els nens fan el mateix, les nenes també, acaricien aquest gos. i que aquest perquè anem a l'estació ara. Eh? I moltes persones li han posat flors. O sigui, quan passen per allà, recordant lo que havia passar, li posen flors. Què va passar? Resulta que aquest gos és un dels animals que hi ha fets com a figura ben feta, preciosa, de bons escultors vivia sempre a l'estació del metro de Moscú Mendeleyeskaya aquí he dit vale. tothom el coneixia perquè a Moscú moltíssimes persones agafen el, el metro moltíssimes, perquè? què? Doncs perquè també hi han embotellaments i es va ràpid a més a més, diré que els metros allà van a una velocitat tremenda i no estan gaire ratos aturats per carregar gent. O sigui, eh, són segons, diria que no arriben ni minuts. Segons, el que entra bé i el que no, que s'esperi fins al pròxim metro que hi ha perquè ve immediat. Bé, llavors, aquest, aquest gos vivien allà. Vivien allà, li portaven el menjar, menjava, sempre net, sempre polit, ara, com que és mort, té flors al costat, flors grogues, flors vermelles, en fi, el que cada un li ha portat. Fa uns anys... I va haver-hi una persona que tenia problemes psiquiàtrics. I, amb una paraula, com va veure que les persones que passaven per allà l'acariciaven, i ell estava tranquil i feliç i tal, per lo que sigui, com que tenia un problema psiquiàtric, va agafar l'endemà, va portar un ganivet, un tipus de ganivet de cuina, eh, com de carnisseria, i li va clavar. I aquí es va acabar el gos. Però aquest gos l'estimava tothom perquè tots els que anaven al de matí, la tarda, a la nit que pujaven, que baixaven aquest gos sempre estaven allà i sempre rebia les carícies dels passatgers sempre rebia les, l, l, l, diríem l'afecció que fan els petits quan van també al cole que passen, alguns tenen que agafar el metro doncs pues, tothom l'estimava i el van veure pues, que el van matar i des de llavors o sí, sigui, és igual, unes quantes persones, van fer com una comunitat i van fer fer aquest gos que és preciós, però preciós. També té el mateix color que tenia, és exactament l'estampa, perquè hi ha l'estampa al costat del que era. I és igual, és com si l'hessin dissecat i era ell mateix, preciós, preciós. Per tant, a Rússia es troben molts llocs, molts llocs que hi ha figures representant, animalets que havien sigut per alguna cosa importants amb el que sigui i estan fets amb una gràcia, bueno, meravellosa Aquest era el que jo deia, o sigui, el del metro, no? del metro de Mendeleys, que, que ja... I ja vaig a parlar-ne d'una altra, d'una altra que, a veure, per entendre'ns uh, Un, per exemple que, perquè nian dos mes, dos més que m'en recordaré tota la vida de quan els vaig veure. I em va encantar sapigue exactament, sapigue exactament perquè perquè són aquests animalets. No és dir, faig un animalet perquè m'agrada el gat que tinc. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No. No, no. És representant un animalet que ha tingut una vida important per la gent. Al costat aquell li agradava que l'acaricien i que tothom estigués content acariciant-lo i tal. Per tant, era una cosa positiva. Aquest altre que vaig explicar ara era una altra. A veure, resulta que hi havia, bueno, en un lloc, hi ha un institut de citologia i genètica, d'acord? Vale. Per tant, una cosa que té que veure amb la ciència, d'acord? Vale. Està en un lloc que, bueno, és que Rússia és molt gran, és igual. Era en un altre lloc que es diu, Novosi Birki. Bueno, és igual, Birki. Resulta que en allà tenien, mmm, gat, ai, gatets, ratetes, tenien ratetes, tenien unes ratetes i que és un Beno, sabem tots plegats que amb la ciència es fan moltes proves amb animalets. Pues aquest animalet d'aquest puesto, d'aquest puesto de citologia i genètica, sempre, sempre, sempre sabia que cada vegada que agafava una rateta, li feia molta pena, però sabia que amb la recerca tenia que treballar amb la rateta i la utilitzaven per comprendre la el físic de la rateta, dels mecanismes i de la biologia perquè una vegada fan molts experiments amb tots aquests animalets, què passa? Després ho fan servir pel ser humà. Per què? Perquè desenvolupen noves medicacions o per curar enfermedades, però sabem això, sí que ho sabem, que amb els, la ciència doncs, té ratetes, té ratetes. I llavors, el director, un dels directots, un dels directors dos que sempre deia que no podia fer res contra aquestes ratetes, però que li feien molta pena li feien molta pena. I un dia va agafar un paper i un llapis i va dibuixar una rateta. amb una rateta petita, però molt intel·ligent, que semblava molt intel·ligent i que se deixava fer tot el que fos perquè sabia que dels resultats del que li feien amb ella, doncs ajudaria per les cures, les enfermatats, les medicacions i tot el que fos biològic, i físic, el mecanisme, el que sigui. Aleshores, amb una paraula, va fer un dibuix que és una monada. Aquesta rateta està just a les portes, pràcticament a davant del laboratori aquest. És un moment, és, un, a veure, és un, una rateta molt senzilla, eh? no ens compliquem d'una rateta que està fent una postura, no, no, una rateta. Una rateta, una rateta que... Bé, està esperant que li facin alguna cosa i com que està esperant li en van posar unes ulleres, volem dir, perquè claro, si li fan moltes proves, el millor perd pobreta una mica la vista o qualsevol cosa la rateta. És una rateta que és una monada, però no es pensin que és petiteta petiteta, és una rateta una rateta. I verdaderament tots els que estudien en aquell laboratori laboratori diuen i li diuen ja el laboratori de la rateta li diuen ja, encara que sigui a l'Institut de Citologia i Genètica li diuen el laboratori de la rateta tant quan entren com quan surten d'allà tots els que treballen perquè vull dir, hi ha molts científics qui treballen i estudiants qui treballen quan surten i quan entren tots amb la mà toquen la rateta com si diguessis gràcies per l'ajuda que ens has donat durant molts anys però aquesta rateta no és ella sola és la representació de les retetes és la representació de totes les retetes que hi han entrat i que hi entren encara avui dia, o sigui que aquest és un altre, és un altre és un altre, és un altre, és un altre o sigui, un altre normalment eh, les persones que van en aquests llocs que són estrangeres, sempre s'hi fan una fotografia perquè estan tan ben fetes i tan boniques, i tan netes, i tan polides, són normalment sempre d'un tipus de ferro eh, entre, entre marró i granatós, preciós. El de l'estació, el, el gos, no. El gos està fet exactament del mateix color que era el gos, que és un gos que era tipus durat, d'un color com... Uh, de, de ros però fosc i l'han fet exactament exactament igual la fotografia que hi ha al seu costat és que, dius, l'han fotografiat quan era viu no, ho que l'han fet exactament igual però altres, les altres les ratetes normalment tenen un color espacial tenen un color entre fosc i com un to una mica vermellosa doncs pues, aquest és així llavors hi ha un altre que m'agradava explicar això perquè és una que jo em va encantar eh? i altres em van encantar, però al meu program no puc explicar-los a tots però bueno, aquests, llavors n'hi ha un altre que eh, és molt curiós resulta que fa uns anys una família, la família que es deia Snishin, perquè en, el, en el, la figureta aquesta la figura d'aquest aquesta figura, a baix porta el nom no? igual que diu sotologia, en l'altre diu el nom del metro, doncs, també diu el nom d'ella, d'aquest eh, era una família, la família Sinishim Sinishim es deien, vale, doncs, el gat de la família Sinishim vale. resulta que aquesta família eh, vivien, estem dient, tornem-hi que Rússia és molt gran i si te'n vas al nord fins que no arribes al sud són quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres pensem que, vull dir on vivim nosaltres, ho posem allà dins, i caben moltíssims. Per tant, és molt gran. Bé. Llavors, resulta que una família eh, tornava de les seves vacances, havien estat just al nord de Rússia. ¿vale? Durant, o sigui, el nord, eh? el nord, al nord. I, bé, resulta que amb una de les... O sigui, van anar-hi amb cotxe. I amb una de les aturades que van fer per anar al lavabo i per vendre aigua o el que sigui, perquè estaven molt i molt lluny, a quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, resulta que portaven el gat a dins del cotxe. Però durant la parada que van fer, el gatet va sortir del cotxe i ells no ho van veure. La qüestió és que es va perdre. Vale. Quan van arribar del post un a, a prendre alguna cosa, van posar, van intentar, a veure, no, no com sempre, quan te sentes, no, no sentar-te a sotre el gat, posem el cas. Ostres, no hi ha el gos, no hi ha el gos, ai, el gos. No hi ha el gat, no hi ha el gat, no hi el gat, no hi ha el gat. un gat El gat semion, es deia semion. Gat semion. On és el gat? Van treure totes les maletes, van treure tot el que portaven, tot, buscant-ho. El gat va desaparèixer. Van passar dos o tres hores buscant-lo, no hi havia gat. vale Aleshores, bé, amb una paraula, van passar, a veure, tots tenien molta pena, et portaven crios, els crius ploraven, la mare també plorava perquè se l'estimava molt, la qüestió és que el gat va desaparèixer. Bé, bueno, sí que pensaven en el gat, però ja no pensaven en trobar mai més el gat. Van passar sis anys. Sis anys. És històric, eh, el que estic explicant, tant l'un de l'altre i l'altre. Sis anys. Un dia, un dia, estaven a casa, i van sentir que rascaven la porta I van dir, ostres potser plou o no sé rasca, rascar, és així van obrir la porta i van mirar cap amunt no van mirar cap avall i quan van a punt de tancar la porta es van donar a compte que als peus de la porta que havien obert hi havia el gat i el gat, perdó, era el seu després de sis anys aquest gat havia sigut un gat grosset. Estava tothom d'allò i quin, quin gat més, més, més ple, més, més inflat, més gros. Perquè menjava bé, perquè estava a casa seva, perquè l'estimava molt, perquè es posava en una cadira i es posava a dormir, perquè se pujava al llit de la nena. Vale. Estava gran, gros. Quan el van veure, sí que era ell, perquè va fer en amb la puteta a les cames de la persona que el va obrir, van veure que era ell, el semion, doncs, però, això sí, estava prim, prim, prim, prim. Si no si arriba a ser per la carona que costa de, de, de perdre el pes, perquè les cares no el perden tant, el pes, el cos sí. Doncs, i perquè el Semion va fer així les potetes a sobre d'ells, no potser no l'hessin reconegut. Però com pot ser després de sis anys que en aquí, que estem tan lluny del post on no el vam perdre, estigui aquí? Bueno, estava mig, la veritat és que estava quasi no s'aguantava, eh, el gat. Prim, dèbil, no menjava. Lo primer que li van fer, el primer, primer de tot, és demanar menjar ràpidament en algun lloc, perquè no tenien ja menjar ni pel gat, ja en sis anys ja no guardaven res, ràpidament, per eh, donar-li menjar al gat. Doncs el gat havia viatjat quilòmetres per mils, mils, mils, de quilòmetres, mil de quilòmetres, que, més, perdó, venien d'un lloc de fer les vacances que va ser la primera vegada que hi havien anat. Per tant, el gat no coneixia el lloc. Però, per lo que sigui, pel lloc on havien passat, no se sap. La qüestió és que el gat va tardar sis anys en tornar a casa. de tornar a casa. Bé, aleshores, aquest monument, que recorda el sacrifici d'aquest... O sigui, perquè no deixa de ser un sacrifici, o sigui, un gat, un gat que fa tot aquest recorregut per tornar a la seva família, quan ho van explicar, quan ho van explicar, les autoritats les autoritats van dir igual que fem altres animalets perquè hem fet alguna cosa que verdament val la pena que ens en donem en compte de que una... són animals i que els animals vull dir, ja sabem que hi un animal que et pot fer mal, però animals, si se'ls cuiden, són bons i tal i qual. Bé, les autoritats van dir, creiem que es mereix, o sigui, que aquest gat és viu encara, però que, perquè els altres ja, ja estaven morts, els dos que dit, però aquest estava viu. Van dir, li farem, quan ara sangreixi, perquè tan prim no ho ha sigut mai, quan sangreixi, li farem. I aquest, la figura, és preciosa. És d'un bronze, és d'un bronze fosc com el gat, i d'uns tons com beix i vermellós. En recordo molt bé. El gat, hi ha ja la fotografia del gat com era, en aquest moment, perquè no sé si el gat ja és mort. Ara en aquest moment ja ho sé. Estic explicant lo que va passar. Aleshores, el gat l'han fet exactament igual. Les potetes, tot igual, mirant així. Perquè quan va arribar, resulta que una de la família va obrir la porta i no va veure res, perquè va mirar recta i Quan va mirar cap avall, va veure el gat que mirava cap amunt. Doncs pues la l'expressió d'aquest gat és mirant cap amunt amb els ulls, mirant a la persona que li va obrir la porta. O sigui, volguem dir, ja estic aquí, no? D'aquesta manera, pobret. I llavors, en una de les potetes li han posat una cosa molt curiosa. Li han posat un... una una peça com, com, com si digués jo, un palet, un palet, i hem posat a sobre un palet amb un farcellet, vulguem dir, marinat de, diguéssim, durant sis anys, recorrent el món per trobar la família. I és preciós més no poder. Normalment, aquest està en un, en un lloc que els altres no. Els altres, per exemple, la rateta està en una columna perquè quan surten tots els estudiants i els que treballen en, el, en aquest puesto, institut eh, genètic eh, vull dir quan surten de la porta amb la mà fan així i tenen la columna i la rateta al costat perquè la l'acaricien que tots entren i, pa, entren i surten i la l'acaricien aquest no, aquest està en un, un, un banc com si estigués assentat amb la seva coeta amb, i mirant cap amunt i al costat té el nom d'ell de, o sigui, de la família de la família i hi els quilòmetres que va recórrer d'un cantó a l'altre per veure la família aleshores ni fet tres perquè no ens dona més de temps, no és impossible però és preciós, són preciós i hi ha països ara que s'estan començant a fer aquest tipus de coses hi coses molt curioses, un altre dia si perquè cas en parlem d'un altre lloc que veuran que és molt bonic, bueno, se'ns ha acabat el temps gràcies amics i amigues per estar amb nosaltres i des d'aquí, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran per tots i aquell petó que no pot faltar mai, eh adeu, adeu adeu, fins i tot Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura